Radio Energy. Podcast arkisto osoitteessa www.nrj.fi. Energy. Hit music only. Leena. No, tässä on Mikisinko, hei. Tarttis yhden numeron. Joo. Ootas kuulla, missä se on. Ootas, ootas kuule ihan hetkinen. Joo. Juus, sorry. Eli no. löytyi täällä se on sellainen kuin Maija Herala. Niin, mistä se Maija asuu? Ootas, kuulen, kuulen. Oota, ihan pieni hetki. Se oli kuule sellainen kuin Helsinki. Mm. Löytyykö? Ei ole. Kuule Maija Heralan nimellä. Mm. Kyllä, täällä kuule mitä. Mm. Voisikohan kuule olla? Paa, Otpas hetki. Hmm? Ja löyty, se on kuule no? cool. Espoo. Mm -hmm. Mutta ku ei ole Espoo senkaan. No oisko Vanta? Oisko no, Vanta? Ei, täällä kuule Uudellamaalla Maija Heralan nimellä kulle kuule mitään. Ei ainuttakaan, kuule nyt joutuu etsimään, saat valita A vai B. Minkä? A vai B biisi soimaan. No toi oli kyllä ainakin oli kyllä vähän aika, aika yksitoikkoinen kyllä. Ai, ei Mutta A vai B? En mä tiedä. Sano jompi kumpi. No B. Nyt löyty. No? Se on Turku. No, no ei oo Turussakaan. Mitä tää nyt tällä tavalla? Ei oo kuule Herala-Maijan mm. nimistä ensimmäistäkään koko, koko Suomessa. Koko Suomessa? Voisiko se olla Meiju sitten? Meiju? Katsotaan katsotaas Meiju. No, no ei oo meiju. Kuulepas, nyt pitäis tarkastaa. Tuo äskenen biisi oli huono vai? No se oli kyllä, se oli kuule aikaiset, yksi yksi ne oli vähän. Ja mikä biisi se oli muuten? Se no, toi se B. B nii. <tä> Pikku källintein kun ku ei mulla ole täällä kuin yksi viisi. Ei huijasin vähän <tä> <tä> Mitäs muuten? Mikä on sitten hyvä biisi? <tä> nyt, kuule, nyt tuli niin äkkiä tämä kysymys Mutta kotimainen vai ulkomainen? Sano A vai B? No ulkomaalainen Mutta mikä? Nainen vai mies? Nainen Nainen? Olisiko se selin Dion? Ei Madonna? Ei <tä> Shakira? Ei Jos mä nyt joku ulkomaalaisen naisen sitten tähän hankkisin tilalle Odotatpa hetki Noniin, sano A tai B. A tai B, niinkä. Kumpika? No A. <tum> no, voi kuule, kun sulla on tyhmä toi kappale. <tum> Sama kappale? Sama kappale Noin, se lähti pois. <tum> kuule. No, mutta kuule, miten mä nyt voisin kuule, kun ei tätä tota meijuu eikä maijuu, kun ei mitään löydy täältä, niin. En voi minä sitä oikeastaan alunutkaan, kun sä oot mun pila puhelussa mukana. Älä hän vale. <tum> Tilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrj.fi.